Не зачепився. Повертаю голову сюди-туди, намагаючись розшукати в повітрі парашути товаришів, що вистрибнули за мною. Та чомусь не побачив жодного. Знаю, тільки парашут кудрявого розкрився. Однак, де ж тайда? Орел, коропі латиш. Завжди ж було видно парашутистів, що покидали літак вслід за першими. Внизу порізані просіками і струмками масиви лісу блимають вогники у малесеньких будиночках. Стрімкою лінією ліс перерізає шосейна дорога, по якій повезуть малюсінькі автомашини з пригашеними синіми фарами. Ще ж не ніч, і рух на дорогах пожвавлений, Уже відчувається швидкість падіння. Час життя між небом і землею кінчається. Я складаю руки перед обличчям, щоб захиститися від колючого галуздзя і, ламаючи віти, б'юсь ногами об землю, падаю на бік. Це вже добре, що я наловчивсь керувати парашутом і опустився на молоду берізку, а не завис на сосні чи осиці. Не встиг підвестись, як по тілу пробіг ніби електричний струм. За кільканадцять кроків об темінь розплескалося синє світло фар великої, скритим кузовом німецької автомашини, що гуркочучи промчала на дорозі. Отож шосе, яке я бачив у хвилину падіння, виявилось зовсім поруч. Один по одному пролунали постріли з гвинтівок. Та ось і зататакав автомат. Шумял сурове Брянське лес. Чомусь сплили на думку слова із пісні, яку іноді виконували по радіо. А це ж не Брянське ліс, а котел, в якому вже парилось більше 25 німецьких дивізій. Це ж і пілоти говорили що знайдуть місце самі і десантують нас на ліс, а не на солдатську кухню. Постріли з автоматів, гвинтівок і навіть вигуки мене так не тривожило, як те, що я не побачу у повітрі своїх товаришів. А якщо занесе когось із них на шосе, на хутір чи на галявину над дорогою, на який на ніч зупинилися німці. Я став стягати зберізки з парашут. Діло це не таке й просте. Парашутні стропи чіпляються за гілки. Довелось докласти зусиль, поборсатись і самому в стропах, як спійманому линові у верші. Нарешті зібрав парашут в оберемок і одніз густий ялинничок там закидав його падолистом та ще й наклав зверху ломатча. Став роздивлятись, щоб не забути місце, де приземлився. Сюди доведеться повертатися не раз після розшуків Кудрявого, про приземлення якого я знав напевне. Відходячи на сотню, дві сотні кроків від Березки, я подавав сигнали. То клацав язиком, то стукав палицею об стовбур дерева, то посвистував. Однак відповіді не було. Ступав по землі сторожко, обережно, часто зупиняючись. Думати ні про що не хотілося. Здавалося, що увесь я перетворився на слух. Зачулись лише постріли, годіння автомобілів, інколи шурхотіння і тріску у кущах. Однак, то не кудрявий, пробігла якась звірина. Отак близько до комунікації противника ми ще не приземлялись. Тепер уже стали тривожити й постріли. Може, німецькі солдати чи айсарги помітили парашут кудрявого, і по той бік, що все почали облаву. Так, додалися ще й вигуки людей. Намагався заспокоїти себе. Які дурні зараз підуть шукати в ліс парашутиста?